Постать. І я загубився, сказав я самому собі. Цього разу іронія спрацювала. Мені полегшало, я відчув себе вільніше, І ледве це сталося, як я згадав Катю. А вона сиділа в тій лорисеній кімнаті, зовсім поруч, зовсім поруч. І тут я зрозумів, що весь цей шлях намагався не думати про неї. Я прислухався. Вже стихли руки незнайомої жінки, чи була вона? Може, я сам прийшов на цю вузеньку, незаасфальтовану вулицю? Як би я хотів, щоб вона повернулася. Ні, нехай не повертається. Хай уже ліпше зупиниться машина мого так званого брата. Хай зупиниться. Але її також не було. І не буде, відчув я. Хоча я спробую її пошукати. От тільки, чи зупиниться цей Яромир, чи хто він там? Як побачить цього разу мене? Навряд. Хоча з'ясувати стосунки і хто він є насправді нам таки треба. Треба, треба. Треба, сказав я собі, оглянувся, всмоктуючи в себе вечірню тишу. Ровочкий холодний вітер вирвався за найближчого будинку, і вікно якого тьмяно поблискувало. Я подумав, що вертатись буде до довго, і я, напевне, заблукаю. Це несподівано порадувало. Я рушив. І тут я подумав, що незнайома жінка, повернувшись додому, напевне ж, буде плакати. «Ова, за тобою!» – доіронізував. Можна було пройтися цією вулицею, пошукати її будинок, хоча б для очищення совісті. «Усього життя вистачило, щоб у тебе за плечима було це небо», – сказав хтось поруч. Я не відповів. Я йшов. Але небо було вже вопереду. Я знаю, що тепер треба робити. Ця думка наздоганяє мене при підході до власного будинку. А вона – продукт мого спустошеного мозку, Краще було б сказати – виснаженого. Абвиспустілого. Виснаженого чим? Мені легко. Я легко йду вулицею. Я здоровий, нічого не болить. Так я тверджу після того, як за плечима в мене лишається шлях повернення. Тут, у місті, невітряно і незоряно. Зараз, певне, вже за північ. Я довго блукав, поки вийшов на цю вулицю. Що ж би було, якби я не зупинився? Те, чого я позбавився, і зробило спустошеним. Я не мов би втік від своєї оболонки, але гостро відчуваю її потребу. Я зовсім не зрадів, коли після доброї години блукання нарешті знайшов дорогу. Усе в моєму житті було так, як мало бути. Ця думка приходить не вперше – але сьогодні я, мов би, наштовхуюсь на неї. Спиняюсь. Вечір наче розширюється. Розбігаються будинки. Я ось-ось зловлю якусь іншу думку, що стосується мого нового стану. Уперто хочу когось бачити. Але не Катю, не Катю. Я не маю права на неї. Не маю права. Кричу я зненацька навіть для мене самого. Ніхто не чує. Не відгукується, бо крик безмовний. Ще не прийшов час для справжнього крику, але від того болить не менше. Мій біль солоний, його присмак на мов би я прокусив сам собі руку. Я чую смак власної крові, і нічого не міняється від того, що я щирий, що мені треба позбутися самотності. На вулиці стає вітряно, і вітер залазить під поле піджака, мов би шукає там прихистку. Час вертатись додому, бо я ще не знаю, кого хотів би бачити. Та якби знав, що змінилося б от того. Зате я знаю, що тепер треба робити. Ця думка нас доганяє вже на подвір'ї нашого будинку. Я вертаюся на вулицю, йду до гастроному, шукаю у кишенях, знаходжу картку. Мені щастить. Номер я теж пригадую. Тремтячі пальці крутять диск, що опалює холодом. Катя відгукується майже відразу. «Я слухаю. Хто це? Говоріть же!» Голос зовсім близько. «Та як він далеко? Як даленіє цей голос?» Я опускаю трубку на важіль. «Програма реалізована. Мені вже немає чого робити. Нічого не пропадає даремно. Ось і цей вечір не пропав. Зрештою, я стомився від ходіння і чекання. Тепер після дзвінка втома стисла мене залізними лищатами». Навалювалась, тиснула, чим дужче, і здавалось, що я не доберуся до будинку і до квартири. Але я йшов і твердив собі, що маю ще когось побачити. Продовжував твердити, коли натужно переставляв ноги, підіймаючись сходинками на свій четвертий поверх. Проте вдома я не міг спати, а взявся прибирати у квартирі. Прибираючи, я відчував, як росте потреба бачити квартиру, ще чистішою, ніж була до цієї секунди. То була якась люта потреба чистоти, і я повиносив усі чашки з кімнати, розставив усі речі на свої місця і заходився завзято витирати пилюку збилиць дивана, крісел, стола, шафи. Коли повитирав, узявся пилососити. Я вибирав пил до найменшої пилинки, аж доки сусіди не загрюкали по водогінному стояку. Тоді я спинився і зрозумів, що моя місія закінчена». Упала завіса вистави, у якої не було глядачів. Я сів до столу під першоку рукою. Було вже за північ. Подумав, чому втома зникла. Леді я дістався з своєї квартири. «Я маю ще когось побачити», – пригадалось мені. Відкинувши цю думку, спробував почитати. Але нічого не лізло до голови, Рядки застрибали перед очима. «Я маю когось побачити», – повторив я думку. Я підійшов до вікна. Місто спало. Вікно будинку навпроти також не світилося. Надій не лишилося. Постоявши трохи коло затемненого вікна, за яким був чорний нічний світ, я сів на підвіконня. Але швидко встав, бо зрозумів, що можу ось-ось видушити скло і впасти вниз. Та щоб дійти до цього, мені ще чогось не вистачало. Не вистачало розрахунку із собою. Я встав і підійшов до шафи. Кутку за шафою стояв невеликий диктовий ящик з деяким моїм причандаллям. На дні ящика я намагався згорнутий у трубку цупкий папір. Давно вже не виймав його, хоч весь час возив за собою.